Але не вгинається вона під тим тягарем, високо підносить вона на своїх грудях невмирущу славу синів своїх, аби бачили цей пантеон усі люди і свої, і ті, хто прибуває сюди з далеких заморських країн. Прізвища, імена дати, викарбувані на камені, виписані золотом. Кожна гранітна плита, як згусток, скам'янілої людської долі, долі мужніх солдатів Великої Вітчизняної війни. Кожен, хто приходить сюди, воздає полеглим свою глибоку шану, гарячу любов і свою велику печаль. Вона у нашій скорботі і в пекучих сльозах наших вона у тих квітах, які з душевним трепетом Кладемо на сірі надгробки плити І в ніжному дотикові малої дитини, Яка пальчиками торкається до золотих імен. Вона в осмуті матерів наших, У добрій пам'яті бійців-ветеранів. Вона та безмірна людська любов В уклінності юних наречених, Що приходять сюди дякувати героям, за виборане ними життя, щастя і радість для нових поколінь. З раннього ранку до пізнього вечора не спить священна для нас київська гора героїв, вічний пантеон слави. А коли заходить ніч, вічний вогонь своїм полум'ям Освітлює цей косогір І лини над ним скорботна музика І, здається, серед ночі Озиваються голоси Тих, хто відійшов у безсмерті Хай же невмирущий гомін Дніпровського косогору Вічно нагадує нам про безсмертних і буде священною наша пам'ять про солдатів, увінчених немеркнучою славою. Батьки і діти оповідання, одвічне чекання. Скільки разів я зарікалася не ятрити серце безнадійними розшуками, і все ж не можу втриматися. Як зустріну десь у газеті знайомий до болю прізвище Ремізов, защимить серце. Мені здається, що то він, мій найдорожчий у світі батько. Я все ще й досі не вірю його смерті. Не вірю. Адже траплялося не раз, щоб помилялися ті люди, які надсилали матерям і дочкам похоронні. Серце не хоче примиритись що мій батько загинув. Якось зустріла в книзі одного письменника прізвище героя Ремізо. І, може, цього разу пощастить? Написала авторові. Чекала листа. Ні, не він. До багатьох листів додався ще один, а батька немає. Батько, мій батько, де ж ти? Невже я тебе ніколи не знайду? Я ж тебе так давно шукаю, а ти мовчиш. А може й ти шукаєш мене, але я давно вже маю інше прізвище. А може скалічений ворожим металом не хочеш з'являтись, щоб не бути мені тягарем. Озовися, рідний, озовися. Мовчить земля, мовчить небо, і вітер мовчить і мовчать зарослі травою давні солдатські могили. Я тебе шукаю з того часу, як ти пішов на війну, і я в 14 літ засталася одна. Вогнинний вихор підхопив мене, як блинку, і поніс, поніс. Від берегів рідної Волги занесла мене сувора доля, аж на Кавказ. Тут і пристала до евакогоспіталю. Просилася, щоб узяли санітаркою. Багато поранених пройшло через мої незміцнілі руки. Були серед них і немолоді вже солдати з сивиною на скронях, і зовсім юні, може, старші за мене на два-три роки. А мені тоді йшло шістнадцяте літо. Бувало, лежать вони в палатах, зранені, скалічені, іноді марять, кличуть своїх дружин, наречених або малих діток. Я сижу і тримчу, як налякане пташеня, і сльози затуманюють очі. Мабуть, і так десь і мій батько кличе мене, не докличеться. Мало не щодня до нас привозили поранених. Фронт був недалеко, фашисти захопили Кубань, чорним валом ринулись перед передгір'я Кавказу. Смертельний подих війни доходив і до тихого колись курортного міста – я синтуки. Дні і ночі перебувала в госпіталі. Свою роботу перероблю. Допомагаю в ординаторській переписувати картки поранених, історії хвороби. Лікарі і медсестри хвалили мене за старанність. А Я, бувало, виписую прізвище якогось солдата і думаю, чи ж то його рідні знають, що він чудом вибрався з огненного пекла і тепер бореться зі смертю, Горить вогнем на білих подушках. Про що не думаю, перед очима батько, Загублений у чорних вихорах війни. Мені так хотілося його зустріти. Нехай навіть пораненого в закривавлених бинтах. І от доля змилостилася. стивилася, А чи насміялась наді мною. Пам'ятаю, був лагідний соняшний ранок. Над горами ясніла блакить. Я стояла біля госпіталю, що розташувався у колишньому будинку санаторію і замріяно дивилася на гори. Впоравшись зі своєю роботою, вирішила зайти в ординаторську, адже говорили, що цієї ночі прибула нова партія поранених. Відчинила двері, зайшла. Немає нікого. Чергова медсестра Наташа кудись побігла на виклик. Бачу на столі величезна купа гірких історій. звичкою взяла до рук одну, другу, третю, вчитуюся в прізвище. І шаптом хочам своїм не вірю Ремізу Іван Андрійович. Ой, то це ж мій батько. Продом вискочила з ординаторської, затиснувши в руках картку. Лечу коридором, а в очах біла. На зустріч мені Наташа. Що трапилось? Показує історію хвороби, а сама от-от заплачує від радості, від тривоги, сама не знає від чого. Взяла Наташа в руки ту картку, здивувалася. «І справді, Реймізов? Де він? Скажи, Наташо, де?» «Я тільки, но ну, заступила на чергування. Поранені прибули до нас уночі. Їх лише встигли записати. Всі, чиї картки лежать на столі...» Відправили в інший госпіталь, у Нальчик. Але ти не горюй, у дворі стоїть автобус, от-от має відійти на Нальчик і заодно захопить всі документи».